38. Приймальня лікаря Ладлоу розташувалася за рогом від Fashion Street, і була вона зачиненою. На дверях висів важкий замок. Вікна, зачинені віконницями й засувами, щоб жодна жива душа, яка захоче незаконно звільнити якісь із тих ліків, що зберігаються всередині, не змогла потрапити в кімнату. Я все одно постукав у двері, але не тому, що пликав надію, ніби в кабінеті хтось буде, а радше для того, щоб виплеснути своє розчарування. Аж раптом вікно поверхом вище відчинилося і визирнув чоловік середнього віку з коротким сивим волоссям і половиною зубів. Його немає, хлопче, хіба цей червоний замок тобі ні на що не натякає? А ще коп!» «Не знаєте, де його знайти?» «Він живе на Бетнолгрін, але там його ви теж не знайдете. Тільки не оцій порі, не в неділю. Робіть ставку на церкву. Він ходить до тієї великої зі шпілем на Спіталфілдс. Знаєте її? Церква Христа? Вона... А вже ж, зітхнув я. Церква стояла майже поруч із бабом, з якого я сюди й прийшов». П'ятнадцять хвилин потому я стояв перед білим фасадом церкви Христа і встиг саме вчасно, бо двері відчинилися і звідти почали виходити парафіяни. Я чекав біля брами, вдивляючись у кожне обличчя, доки не побачив Ладлоу в компанії жінки і дитини. Лікарю Ладлоу гукнув я до нього, коли вони пішли стежкою. Мені потрібна ваша допомога. Ладлоу посадовив дружину з дочкою в кеб, тоді повернувся до мене. «Сліди опіків, кажете?» «Саме так, на грудях. Вони там точно були в час смерті, але могли зникнути, коли приїхав лікар оглянути тіло». Ладлоу тихенько розсміявся. «Навряд чи таке можливо, якщо це справжні опіки. Усе, що можу вам сказати, додав я, ця жінка була здорова, її знайшли мертвою у власному ліжку. Економка, яка її знайшла, стверджує, що на грудях лишилися сліди». Ні в медичному, ні в коронерському звітах цього не зазначено. «Можливо, то були плями від чогось іншого?» – стенув плечима лікар. «Може, висип чи щось таке?» Недосвідчена економка могла прийняти їх за опіки, але лікарю краще знати, от він і не включив їх до свого звіту. Цілком можливо, але не пояснює, чому свідчення Бесі прибрали з теки. Інтуїція підказувала, що Бесі дійсно помітила сліди опіків, але хтось натиснув на лікаря і, можливо, на Коронера, і ті винесли вердикт смерть із природних причин. Припустімо, то дійсно були сліди опіків. Що це могло бути і як воно опинилося на грудях покійниці? Обличчя лікаря стало серйозним. Тут, можливо, не одне пояснення. Ви підозрюєте насильницьку смерть? Боюся, що так. У такому разі найвірогідніша гіпотеза – це так звані опіки Джоуля. Їх викликає електричний струм. Раптом усі шматочки мозаїки стали на свої місця. Кейн убив свою дружину електричним розрядом у ліжку, тоді підкупив лікаря, аби той склав фальшивий звіт, і добився, щоб коронер визнав смерті з природних причин. Але саме Бесі Драмон знайшла тіло своєї хазяйки. Вона побачила опіки Джоуля, та хоча спочатку не зрозуміла, що вони означають, жінкою була кмітливою. Вона цілком могла поговорити з лікарем, як от я, і з'ясувати, що ж це означає. Усе, що сталося далі, є логічним наслідком, витікає з цього як річка з джерела. Припускаю, що вона пішла з цим до Кейна, спробувала його шантажувати, а він її убив, попросив про послугу братів Спілерів і прибрав її свідчення з теки Коронера. Він би і копію у відділку на Бішоп Гейтс знищив. Урешті-решту такої людини багато друзів, але, мабуть, не здогадувався про її існування. Нарешті я маю всі факти. З ними й піду до Гуча завтра вранці.